Hala da, Bilboko Euskalduna jauregiak Global Innovation Day izeneko topaketa zuen atzo, e, bertan Euskal Herri mailan dauden ikerlan edo Teknalia, bezalako zentro teknologikoek, eta Euskaltel, bezalako enpresa hundiek ere, euren azken berrikuntzak aurkeztu zituzten, eta Europa mailako punta-puntako teknologiaren aurrean irungo enpresa txiki bat ere izan da, atelei engineering izenekoa. Asia, Europa eta Ameriketako multinazionala handien investizamendu erraldoiekin lehian dabil domotika sektorean. E, domotika, bizitokiak inteligenteak bilakatzeko sistemak dira, hau da gure bizitza, Errazagoa egiteko urruneko kontrola albidetzen duen internet bidezko sistema, e Cloud e Access Control izeneko produktua garatu bute irungo bost lagun hauek eta atzokoan Bilboko topaketa hortan euren proiektuaren aurkezteko hautatuak izan dira gainera Xabi Urtizbereak esplikatu digu zertan datza beraien aplikazioa. Da, Auzeretarako, eh, azkenian domotika eta urruneko kontrola gauza oso eterro erbia eta adibide bitrate Horrezago edutiko dugu beri mm. aplikazioa ezagustera, eh? Bai, ofizina hunditan edo txikitan kontrolatze dukiteko sarrera zein den, zein irtezen den eta bere ordutegiare bai. Kontrol eramateko, zentro komerzialetan eta barre bai horren ba, sarreren kontrola ere zentralizateko eta odeian interneten egon golizakea informazio guzi hori eta munduko gozien lekuetan centralizatua en molizakin informazioa beraz gure ofizinatikan, naiz honkonenegon, Londresen edo eh allan gure Ustarberrian, ba bueno, centralizatua den molizakin informazioa eta kontrola. De la aplicazio hori da gunean itzamaz ba bueno, ya en zu lago kagula ku gure eta aplikazioa, giena saquela do, eh, gure mobiletikan edorena baitutikan edo urrunetikan argi aztu edo kalejoa tira. Edo persianak itxi ereki, hori denagin leke, baina, bueno, gure orientazioa gare baita izkabaz, a bortaz aparte, industria ga eh, aplikazioa enamateko. Beren proiektua berritzaia da, etxe bisitzetarako ez ezik, industrian eta merkata algunetan baliatu daitekelako, eta bos laguneko saltzen buten enpresa txikia izan arren, irundik bertatik garatu butelako proiektua, euneko eun, ez oikoa omenda hori hau da, hardware eta software delako ere garatu bute hau da, instalazioaren sistema fizikoa, eh? e, tresna, aparatua, zein informatika alderik ere dena, beraiek egindute, ez dute kampuko enpresa baten gana jo behar izan ez dertarako. Hori da, pixka bat, arra rotasuna edo bere sitazuna horpidatot, eh? Guiru urtea behar egondukera nahi zonduda ba, inbestigatzen eta garatzen produktu propioa. E, gaur egun ez da arreixa, ba, inbetsio handia dobelako azutikar, e, ordu asko, lan asko, baina guguna egen eguena da, produktu propioa eta ez dependitu, bueno, e, kanpoko beste produktu bat egitiko, hori e, diztu gutzeko, haunkera bat ez genuen nahi, eh? Guk mm -hmm. hemen sortzen dugu produktua, hemen jendearekin, eta, bueno, hori e, bat izkabat guri berezitzen Eta, bueno, e, intenzioak e, aurrera jarraizeko eta aziteko oso zauzu eta sendotasunez baina, baina, bueno, e, aziteko intenzioarekin. Ikusten duzu beraz, pertsonen kemenaz eta gaitasunari esker, egin daitekela ikerketa eta garapenean aurrera, eta ez dela, eh, multinazionala handien beharrik. Beraz, zuen etxetako argiak Bero gaioa, elektrika sistema guziak, etorkizun bateko ate edo zerraia elektronikoak barre, domotik abidez, kontrolatzeko sistema ezarri berbaldin babuzue, eh? jakin ezazue, eh? euskal herrian bertan egindako sistemak badirela, eta ez dela dena asian egiten.